السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه الله وبعد ني جمعه الله سبحانه وتعالى متتيه توفيق يا كويزا كويشي ولله الحمد من قبل ومن بعد ني شكرا الله والله سبحانه وتعالى وتوفيقه لو ان شاء الله تعالى نجاوب Tukumbushane jambo tofauti kidogo na yale ambayo tulikuwa tukiendelea nayo na ni kuhusu masiku haya matakatifu ambayo tunaelekea kuyakaribisha Naam mpaka sasa tumeweza kusikia kutoka kwa sehemu mbalimbali imani darsa ama ni write ups ama ni, ni hotuba kusiana na masiku haya matakatifu Lakini ningependa tu tujiulize maswali mawili ni vipi tutaweza kuyakaribisha masiku haya kumi kaifa na minha na vipi tutaweza kufaidika kutokamana na masiku haya eh, Kumi matakatifu na bora zaidi miongoni mwa masiku ya dunia. Ama namna ya kukaribisha masiku haya kumi lazima kuanza sote na kama ulamaa wanavohimiza siku zote tunapokaribisha mawasi taat. يعني موسم زكاه طاعه موسم امما ازو الله سبحانه وتعالى ومتهمزا كفايد كانازو جambo la kwanza kabisa kukaribisha masiku haya au yakati za ta'ah ni bitawbah as-sadiqah ni tawbah yawqili ala ruju' ila Allah tabaraka wa ta'ala kuwa na mazimio ya kisawasawa kuwa atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaaha kwa madhambi yake yaliyotangulia. na mje hawezi akafaulu mpaka kupitia tauba domana maana Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake cha Al-Quran ametuhimiza sisi tuwe wenye kufanya tauba mara kwa mara akisema wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku Allah subhanahu wa ta'ala nyote enyi wa'amini ili mpate kufaulu na hakuna katika sisi ambaye aweza kuwa yeye ni msafi kama pamba yani meupe kama pamba hana dhambi abadan Allah subhanahu wa ta'ala matuhakikishia kuwa. Inkum tukhta'una bil-layli ya nahar yakwasis tufanya kosa tumkosea Allah subhanahu wa ta'ala imma kukujua ama kutojua usiku na mchana sote tuwajikuta katika makosa na mwanadamu wanapokuwa ni mtekwa wa madhambi basi ni vigumu sana yeye kuweza kufanya taat kuweza kufanya mambo ya hairi kwa sababu kila unapotaka kuchukua hatua ya kufanya mambo ya khairi ya kufanya ibada za kukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala shetani anakukumbusha yale maovu unayofanya shetani anakukumbusha upungufu wako maishani shetani anakukumbusha madhambi ambalo kwamba wewe ulifanya mara kwa mara hilo linapunguza murali yako inakuregesha nyuma inakuzuia wewe kufaidika na mawasimu taat Ina kuzuia wewe kufaidika na nyakati ambazo kwamba amanu za Kwa hivyo hatua ya kwanza ambaye kwamba tuwafaa kuchukua na kukaribisha masiku haya kumi ni sisi kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bitawbahis kufanya tauba ya kweli kweli, kumdilia Allah kukusamehe madhambi zako zilizopita utakapofanikiwa kwa hilo moyo wako utatulia na utakuwa na morali na juhudi zaidi ya kutaka kufanya mema zaidi hapo ya pili. hakuna namna, hakuna vile ambavyo tunaweza tukakuwa na tauba asadika ni mpaka tujuweke mbali na maasiya kwa hivyo kila mmoja wetu ajibidishe maasiya ya aina yoyote imma ni maasiya ambayo watu wanajua unafanya au ni maasiya ambayo ni baina yako na Mola wako basi jibidishe wewe kuliacha kabisa وجيئك مبالي نالو اكيوا واتاكا الله سبحانه وتعالى اكيوا واتاكا رحمه الله زكم منكيه اكيوا واتاكا الله سبحانه وتعالى اكويكي مبالي نار جهنم بس الوقوع في المعاصي في هذه الايام وفي <تصفيق> غيرها بس جيبي ديشكي وجيئك مبالي katika masiku haya kumi ambayo tutayapokea hivi karibuni insha Allahu Taala au katika siku zingine zozote jibidisha kujiweka mbali na maasiya na mtu anapojitahidi kufanya jambo na kujiweka mbali na haramu basi Allah Subhanahu wa Taala humrahisi shi'a bila shaka basi tutajitahidi sisi kujweka mbele na maovu hatua ya tatu ya kukaribisha masiku haya ma mema siku haya mazito na matukufu mbele ya Allah ni al-azmul jad ala ghtinam hadhihi al-ayyam kullu mujawwito awe na hamu na ghamu na bidii na yani na strong will ya kuzipokea hizi siku na kutaka kufaidika kutoka mana na masiku haya bora basi muslamo anafaa kuwa makini anafaa kuwa alat anafaa kuwa muntabihi jidan aweze kufanya kuimarisha masiku haya na ibada ibada kupitia vitendo vyake mazungumzo yake na siku zote mtu yote ambaye anakuwa na azma anakuwa ana na moyo wa strong will ya kutaka kufanya jambo la khairi basi Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia akamrahisishia sababu ya kumfanikishia jambo hilo Dhamana Allah Subhanahu wa Ta'ala asema walldheena jahadhu fina lanahdiyannahum subulana Akika wale amba watajibidisha katika njia zetu watajibidisha kurudi kwetu na kufanya mambo ya khairi allah nasema tutawarahisishia njia zetu njia ya sadaqa njia ya dhikr njia ya sala njia ya qiyamul lail. njia ya nawafil njia ya kufunga na kadhalika na kadhalika allah atakurahisishia mambo yako ikiwa una hiyo azma ya kutaka kufanya mambo ya khairi katika masiku haya kwa hivyo tuwe azma na tukumbuke ya kuwa sodak Allah sadqaahu Allah yoyote ambaye atakuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakuwa mkweli nae na yoyote ambaye kwamba atakuwa na khairi atakuwa na nia nzuri katika moyo wake Allah subhanahu wa ta'ala atam, atamjalia jambo la khairi katika maisha yake kwa hivyo tuwe na azma Tuwache maasi Tufanya tauba tuwe na azma ya kufaidika na masiku haya Nani vipi tutaweza kufaidika na masiku haya ni kujibidisha kufanya mambo ya khairi na kujiweka mbali na mambo ya sharri na moja katika mambo ya khairi mepesi na ita kuraisi shia wewe kuweza kufanya mengina ya khairi ni kukithirisha kumtaja Allah zikrullahi tabarak wa taala kwanza kabisa dhikri za munasabat zikri ya kuamka ya kulala ya kuingia sehemu tofauti tofauti na kutoka adhkar za asubuhi na jioni adhkar za baada ya swala adhkar za kulala basi muislamu akishaka na adhkar hizi na zile adhkar ambazo hazijafungamana na nyakati Mtume um, alisema sallallahu alaihi wasallam masiku bora ni masiku haya 10 na bora katika maneno ambayo munaweza mukasema ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar and of course that is after quran because the best dhikr ni kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tujibidisha katika usomaji wa quran katika kumtaja allah subhanahu wa ta'ala zaidi kufanya katika minasaba fa katika faida za dhikr, ya wa moyo inaongeza imani yako ina kukaribisha kwa Allah inakufanya uwe conscious of Allah Subhanahu wa ta'ala na unapokuwa katika hali kama hiyo bila shaka utakuwa motivated sika zaidi kufanya mambo ya khairi kwa hivyo tujibidishie katika kufanya mambo ya khairi tukikumbuka kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kuwa hakuna masiku ambayo amali njema inapendezwa zaidi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala kama amali au matendo mema ya fanye katika masiku haya na katika matendo mema ni kufunga Sikwizi watu huulizana tunaanza kufunga leni? La, masiku haya komisia kufunga peke yake bali ni ya kujitahidi katika ibada zote za khairi hasa ibada ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala ametulazimisha alfaraiḍ, sala tano na mengineo. Kisha ya kuja na wafil kama vile kufunga. Kwa hivyo naam, tunaruhusiwa kufunga siku hizi tisa jidibidisha kufunga ikiwa hauwezi tazama siku ya alhamisi na jumatatu ikiwa hutaweza kufanikisha hilo basi jidibidisha angaa siku ya tisa ya dhulhijja usikose kufunga na kwa wale ambao watakuwa na udhuru tofauti tofauti wasiweze kufunga msimu haya tisa, au hata siku ya arafa. na wangependa kufunga hamna shida allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa nia yako na ikiwa hauwezi kufunga au kuswali dada yangu katika masiku haya jibidisha kifanya bidii katika ibada zingine kuna baadhi yetu ambao huwa wana dharura ya kutuswali au kutofunga alafu hilo linawafanya wao hata wasifanya bidii katika ibada zingine waka, waka, Murali yao ikashuka waka wakashindwa kufanya ibada la kufanya ibada yako moja au mbili kuna ibada zingine nyingi ambazo kuna khairi ndani yake na nijibidisha ndani yake mishaona kimaliza Allah subhanahu wa ta'ala asema yakuwa walau wa, wa, wa fa'alu uh, yani walaw anhum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum lao wa, wa angal yale ambayo wanakumbushwa yale ambayo wanawadhiwa ingelikuwa ni kwetu. leo sisi tunapata taarifa tunapata ilmu, tunapata hamasisho kutoka katika sehemu mbalimbali kama masiku haya kumi, tumesikia mengi na tutasikia mengi lakini Eh, la kuzingatiwa si kusikia na kujua bali ni kuweka kwenye vitendo yale ambayo tuwasikia na yale ambayo tunakumbushwa kwa hivyo unaposikia mazungumzo kama haya jua ya kuwa anayekusudiwa ni wewe na si mwingine kwa hivyo sote tujikakamue insha Allahu taala tujibidishie kuweza kufaidika na siku hizi katika kutoa sadaka kusaidia unavoweza kumswalia mtumi, kufanya dhikri mbalimbali mbali, kufunga na kujitahidi katika fara'id na kuwafanyia watu wema na kuwafanyia wazazi wawili wema na kusameheana yote haya na katika mambo ya khairi ambayo tunafaa kuyafanya katika masiku haya na tunamwomba Allah subhana.